וכל כלי בית האלוהים, הגדולים והקטנים, ועוצרות בית אדוני, ואוצרות המלך ושריו, הכל הביא בבל. ויסרפו את בית האלוהים, וינצו את חומת ירושלים, וכל ארמנותיה שרפו ואש, וכל כלי מחמדיה להשחית. ויגל השארית מן החרב אל בבל, ויהיו לו ולבניו לעבדים עד מלוך מלכות פרס.